Погледнете отблизо и внимателно от блясъците на повърхността на обекта. Погледнете отблизо. Не поглеждайте настрани. Погледнете отблизо. Внимателно. Внимателно. Погледнете отблясъците по повърхността на обекта. Взирайте се в отблясъците на повърхността на обектът. Очите ви започват постепенно да. Се уморяват. Клепачите ви започват да натежават. Натежават. Клепачите натежават. Клепачите се затварят. В главата се появява лека мъгла. Мъгла! Мъглата се сгъстява. Усещаш приятна сънливост. Сънливостта тегне. Сънливост? Тялото става тежко. Тялото става тежко. Тялото става тежко и уловно. Започвам да броя и с всяко броене ти потъваш все по-дълбоко в приятна сънливост. Потапяш се в приятна сънливост. Сам. Потъваш в приятна дрямка. 2. Дрямка. Тялото ти е оковано и тежко. Три. Дрямка. Потъваш по-дълбоко Нея. 4. Тялото ти се разтваря в топлина и мир. Пет. Тялото се, разтваря. 6. Разтваря се. Седем. Изчезваш Осем. Изчезвай. 9. Носят те и приспиват топли вълни на спокойствие. 10. Спи. Спиш дълбоко и спокойно.